Саме тоді він намислив захід, який став вирішальним не тільки для модернізації виробництва на його фабриці, а й для становлення зв'язку Макондо з рештою світу. «Треба прокласти залізниці», – сказав він. Уперше слово «залізниця» пролунало в Макондо. Побачивши на столі зроблене Ауреліану сумним креслення, що було прямим продовженням схем, яких осе Аркадіо Боендіа – Подав колись до посібника з сонячної зброї, Урсула впевнилася в своїй підозрі, що час рухається по колу. Але на відміну від свого діда, Ауреліано сумний не втрачав ні сну, ні апетиту, і не мучив нікого нападами чорної меланхолії. Навпаки, задумуючи найнеймовірніші проекти, він твердо вірив, що незабаром здійснить їх. Робив реальні розрахунки вартості і термінів а тоді виконував свій задум, нінамит не піддаючись, сумнівам і розпачу. Якщо Ауреліано II і був чимось схожий на прадіда, і не схожий на полковника Ауреліано Боєндія, то це передусім своєю цілковитою несприйнятливістю до набутого гіркого досвіду. Він дав гроші на залізницю так само легко, як дав колись на безглузде навігаційне починання Хосе Аркадіо II. Ауреліано Сумний подивився на календар і поїхав у середу, пообіцявши вернутися, коли закінчиться дощі. Відтоді про нього нічого не чули. Ауреліано Житній, задихаючись від лишків продукції, став провадити досліди з виробництва люду на основі фруктових соків замість води. І несподівано-негадано започаткував виробництво Морозева, сподіваючись у такий спосіб урізноманітнити продукцію фабрики, яку він уже вважав своєю, бо його брат безслідно зник. Закінчилися дощі, минуло літо, а від Ауреліану Сумного не було жодної звістки. І лише на початку зими, в найжаркішу пору дня, одна жінка, яка прала на річці білизну, вибігла вкрай збуджена з дикими зойками на центральну вулицю міста. «Там їде щось жахливе», – нарешті спромоглася пояснити вона. «Ніби кухня на колесах і тягне за собою ціле місто». В ту ж мить Макондо здригнулося від страшного гучного свисту і якогось пихкотіння, що нагадувало задишку. Кілька тижнів перед тим багато хто бачив, як артілі робітників укладали шпали та рейки, але ніхто не звернув уваги на ці роботи, Сприйнявши їх за новий фокус циган, котрі знову повернулися, закликаючи народи, які сто років тому своїми тамбуринами та свищиками, що вже не вселяли ніякої довіри, та вихваляючи незрівнянні властивості, хто знаєкої дурної мікстури, бо цим то винайдений корисливими єрусалимськими мудрецями. Та коли страхи замішання, викликані пронизливими свистками та пихкотінням, розвіявилися, всі жителі Макондо висипали на вулицю. І побачили Ауреліану Сумного, який вітально махав їм рукою з паровоза. Побачили прикрашений квітами поїзд, що на перший раз прибув із запізненням аж на вісім місяців. Той безневинний на вигляд жовтий поїзд, якому судилося привезти до Макондо стільки сумнівного і очевидного, стільки доброго і поганого, стільки змін, нещасть і туги. Засліплені силою чудесних винаходів, жителі Макондо вже не знали, з чого їм найбільше дивуватися. Вони не спали цілісінькі ночі, споглядаючи бліді електричні лампочки, які діставали струм від машини, привезеної Ауреліану Сумним після його другої подорожі на поїзді. Було потрібно чимало часу і зусиль, щоб звикнути до її невідчепного тум тум вони обурювалися рухомими малюнками, які показував у театрі, де були каси у вигляді лев'ячих пащ, вдатний комерсант Бруно Креспі. А обурювалися тому, що гірко оплаканий глядачами герой, умерлий і похований в одному фільмі, виявлявся живим та ще й арабом у другому. Публіка, яка платила два сентаво за те, щоб поділити разом із героями примхи їхньої долі, не стерпіла такого нечуваного знущання і потрощила всі стільці. За вимогою Дона Бруно Креспі, Алькальд у спеціальному декреті розтлумачив, що кінематограф – це всього тільки пристрій, щоб створювати ілюзії, і тому аж ніяк не заслуговує на такі вияви шаленства з боку публіки.